Sòlida d'ol i amb batusta gonella, em veig sovint per fosques solituds, amb prats ignots i muns de llicorella i gorcs pregons que m'aturen estuts. I dic, on so? Per quina terra vella? Per quin cel mort? O pastoratges muts de l'eix esfoll? Vers quina meravella d'astre ignorat, madràs, passos sorretuts? Sol sóc etern, més present el paisatge de fa mil anys, l'estrany només estrany, jo m'hi sent nat i en desert sense estany o en tuc de neu, jo retrop el paratge on ja begui i de Déu el parany per tot, o del diable engany.